Peter Pan. Aceasta este o poveste pe care cei mari au cam uitat-o, dar ea nu se întâmplă pentru prima oară și probabil că se va mai repeta. Povestea noastră a început într-o noapte senină și liniștită, cum mai fusese la atâtea până atunci în Londra. Luna înviora umbrele cuibărite în tot orașul, pe Tower Bridge și în casa familiei Darling. Luceafărul de seară răsării, desmorțind întunericul și aducând magia în sufletele celor care îl așteptau. În casa familiei Darling, în camera copiilor, Michael și John se jucau de -a Peter Pan și capitanul Hook. Larma provocată de duelul lor răsuna în toată casa. Până aici a fost, capitane, Hook! Renunță!" strigă Michael. Păza, Peter Pan, te voi nimici!" răspundea John. Cea mai mare distracție a lor era când Wendy, sora lor mai mare, le citea înainte de culcare nemaipomenitele aventuri ale lui Peter Pan în niciundia. Spre dinionul lor, domnul Darling, care tocmai se pregătea să meargă la o petrecere, descoperi că puștii păcuseră o boruboață gogunată. Desenaseră harta Niciundiei pe cămașa lui cea nouă. Trăsnaia asta pusese capac la toate. Prima fu fost muștruită cățelușa Nana, căreia îi se ordonă să meargă la locul ei. Iar tu, domnișoară, ești deja prea mare pentru a mai dormi în camera copiilor, se răstii domnul Darling la Wendy. Începând de mâine, vei dormi în odaia ta. Trebuie să terminăm odată cu poveștile astea despre Peter Pan. În cele din urmă, doamna și domnul Darling au plecat la petrecere, iar copiii s-au culcat cu minți. Deodată, pe fereastra din camera lor, se strecură tiptil Peter Pan, urmat de idușul său Clopoțica. Lui Peter Pan îi plăceau nespus serile în care se putea ascunde sub fereastra copiilor, de unde o putea asculta pe Wendy citind poveștile despre niciunghia. Ultima oară, însă, cățelușa Nana îi simți prezența și se repezi la geam, iar fugi iute de acolo, abandonându-și umbra pe care Nana apucase să o vadă. Se întorsese acum pentru a o recupera, iar clopoțica știa exact unde s-o caute. Din păcate, umbra lui Peter Pan nu părea să fie așteptat cu minte întâlnirea cu stăpânul ei. Sărea de aici colo, prin toată încăperea, pe deasupra și pe dedesubtul paturilor copiilor, prelingându-se pe mobilă și pe jucării și făcându-i astfel în ciudă lui Peter Pan. Wendy se trezi din cauza zgomotului. Hei, de unde a apărut Peter Pan? exclamă ea uimită. Ce faci aici? Am înțeles. Încerci să-ți recuperezi umbra. Uite, o socos o pe tine ca să nu te mai negăjească altă dată. Wendy se așeză și începu să-i coase umbra lui Peter Pen în timp ce el cânta la flaut. Îi poveste o mulțime de lucruri despre locul în care copiii nu ajung niciodată maturi, niciun dia. Muzica aceea ciudată îl trezi pe Michael. John, John treziște te a venit! E aici!" Ce s-a întâmplat?" scânci John somnoros. S-a făcut!" Peter Pan se ridică pentru a-și proba umbra. Acum e bine fixată!" strighe el încântat. Deja suntem gata de drum! Pornim spre niciunghia!" Niciunghia!" repetă Wendy în șoaptă. Mi-ar plăcea mult să mă lupt cu bandiți adevărați," zise John. E, e, e cu pirați," adăugă zinul Michael. Perfect," aprobă Peter, dar va trebui să ascultați ordinile mele. Înainte de toate, trebuie să învățați să zburați. Gândiți-vă la cele mai frumoase întâmplări din viață și veți începe pur și simplu să plutiți în aer." După câteva încercări ale copiilor, Peter Pan și seama că pentru a reuși este nevoie și de puțin praf magic al zenelor. O ridică pe clopoțica și o scutură de câteva ori deasupra celor trei copii, lăsând pudra urie să cadă peste ei. Era minunat. Într-o clipă își luare zborul împreună, pornind în marea călătorie. Pot să zbor! exclamă încântată Wendy. Cum? Oh, și eu pot să zbor!" Stigă uimit John. Și eu zburat!" adăugă stângaci Michael. Copiii îl urmară pe Peter Pen pe deasupra acoperișurilor Londrei, pe lângă Westminster și Big Ben, traversară râul Tamisa și se înălțară către nori cântând în gura mare. Peter, cât de departe e niciundea?" întrebă Wendy. Nu mai avem mult," răspunse Peter. După a doua stea o luăm la dreapta, Apoi mergem drept înainte, până dimineață. Și continuare drumul, nerebdător să ajungă pe tărâmul mult visat. Între timp, pe corabia piraților, capitanul Hook studia atent harta, căutând ascunsătoarea lui Peter Pan. Deodată însă, un ticăit îi distrase atenția. Tic-tac, tic-tac. Era același crocodil care îi sfârșiase brațul stâng se întorsese acum pentru a mai rupe o halcă din el. Dar spre norocul căpitanului, crocodilul înghițise cândva un ceas deșteptător care l-avertiza cu ticăitul său ori de câte ori acesta era preajmă. Smi, îl auzi? Ajută-mă, Smi! Salvează-mă de bestia asta îngrozitoare! – îl imploră Huc. Piratul s-a plecat ascultător peste bord spre agoni crocodilul. Dați fie rușire! Îl bagin speriat pe bietul nostru, capitan. Hai, pleacă! Pleacă de aici, Hei, Peter Pen! Se auzit un strigăt care curmă dată vaicarelele capitanului Huck. El dă dura pit câteva ordine și tot echipajul intră în acțiune foc! Fără să știe că fusese observați de pirați, copiii pălevrigeau pe un nor unde se opriseră să se mai odihnească. Atenție! Luați seama!" strigă Peter Pan în timp ce o Giulia și o era pe deasupra capetelor lor. Clopoțica! Ia copiii și du la băieții pierduți!" Eu voi rămâne aici să le țin piept, piraților!" țipă Peter agitat. Clopoțica! Clopoțica! Așteaptă-ne! Nu putem zbura de repede!" Zâna însă nici nu voia să audă de vreo întârziere. Era supărată. Peter Payne părea să-i acorde prea multă atenție domnișoarei Wendy, făcând o geloasă pe micuța clopoțică. Acum avea ocazia perfectă ca să se descotorosească de copiii aceștia nisuperiți. O uh, iude din loc în pofida strigătelor disperate ale lui Wendy. Dar copiii se străduiau din răzputeri să se țină în urma răutăcioasei zime Clopoțica ajunse la depostul băieților pierduți, îi trezindată îndată și început să-și verse toată fuia, bolmăjind agitată în limba spiridușilor. Băieții pierduți sările din hamacele în care dormeau, rostogolindu-se unii peste alții. Ce spune, ce spune, ce spune? Zice că o pasăre îngrozitoare, Wendy, se îndreaptă către noi și că trebuie să o dobărâm. așa a poruncit Peter Pen. E negulă, băieți! Haideți să o vânăm pe Wendy! Fără să mai stea pe gânduri, băieții pierduți încep pură să arunce cu pietre în direcția fetei. Ea cădea tot mai repede, dar, spre norocul ei, Peter Pan a apărut la timp și o prinse înainte ca ea să se zdrobească de sol. Ce se întâmplă aici? striga Peter Pan furios. De ce ați lovit-o pe Wendy? Păi, Peter, glopoțica, ne-a spus că pasărea Wendy ne amenință și că tu ai poruncit să o doborâm," răspunsă într-un glas, băieții pierduți. Globoțica stătea retrasă pe o frunză, privind vinovată și jignită în același timp. Peter înțelese îndată ce pusese ea la cale. Din această clipă este alungată pentru totdeauna din niciundea." – Vai, Peter, pentru totdeauna! Nu fi atât de aspru cu ea! – îi imploră Wendy. – Bine, fie! Atunci este alungată pentru o săptămână! – vise Peter. Clopoțica se încruntă, apoi se răsuci în loc și plecăm urmând furioasă. Peter și Wendy să plece în călătorie în laguna sirenelor, iar John și Michael ar de nerăbdare să colindă de niciunghia în lung și în lat ca să vadă pieile roșii, așa că ei porniră la drum împreună cu băieții pierduți. Dar înainte să apuce să se dezmetecească, se treziră capturați, legați și duși în satul pieilor roșii. Michael și John încercau să pară cât mai curajoși, motiv pentru care pășeau țanțoși cu capetele sus. Marea căpetenie a tribului se apropie de ei, iar băieții pierduți încercară să explice că nu fusese vorba decât despre un joc nevinovat. Mare căpetenie, ai câștigat de data aceasta, acum eliberează-ne, își cerură ei iertare. Pentru a vă elibera, trebuie să-mi spuneți unde ați ascuns-o pe prințesa Tigruța Crinuța. Dacă nu se întoarce până la pus, facem friptură din voi. Băieții? Se libiră strâns unul de altul de frică. Unica lor speranță era că Peter Penny va veni la timp pentru a-i salva. Însă Peter Payne habar n-avea de ce le-a întâmplat. Era fericit că îi poate arăta lui Andy laguna sirenelor. Deodată, prescăitul unei vâsle i-a tras atenția. Repede, repede să ne ascundem! Peter și Andy reușiră să se adăpostească pe vârful unei stânci, de unde îi văzură pe capitanul Hook și pe smi alături de o tânără prințesă, legată din câte se părea cu o sfoară. Este nemernicul de Hook, scârșni Peter. A prins-o pe prințesa Tigruța Crinuța și vrea să o ducă la craniul de piatră. Trebuie să-i urmărim pentru a o salva pe prințesă. În vremea aceasta, capitalul Hook nu conținea cu amenințările: dacă nu îmi spui unde este ascunzătoarea lui Pen, te voi lăsa aici, legată de piatră, și să vedem cum te vei descurca când se va ridica apa în timpul fluxului. Iar de aici te asigur că nu-ți va auzi nimeni strigătele. Tigruța Crinuța îl privi cu îndrăgirire, dându-i de înțeles că nici prin cap nu-i trece să-l trădeze pe Peter. Vai, Peter, biața gruța crinuța, este atât de nefericită. Trebuie să o salvezi, salvez, șopti Wendy. Capitane Huck, de data asta nu mai ai nicio scăpare, strigă Peter, năpustindu se asupra lui. Acesta își scoase i de sabia din teacă, pregătindu-se de luptă. Peter Pen reușise să-l întărâne pe capitan, sopăind dintr-o parte în alta și parând toate loviturile acestuia. Niciunul dintre ei nu observase însă că din apă erau priviți de un spectator care aștepta nerăbdător sfârșitul luptei. Tic tac, tic tac. Hook făcu un salt brusc spre Peter Pan, dar își pierdu echilibru pentru o clipă și alunecă de pe stâncă drept în botul larg căscat al crocodilului. Încerca disperat să scape de colții ascuțiți ai urmăritorului, cipând cât îl ținea gura. "Smi, salvează-mă! Ajutor, Smi!" Dezistă, capitane, vin imediat!" În ultima clipă, Hook reușește să sară în barcă. Peter, nu uita pe tigruța Crinuța!" strigă Wendy îngrijorat. Peter Pen îi lăsă pe smiși pe capitanul Hook în grija crocodilului și se grăbi să ajungă la tigruța Crinuța pentru a o salva de la nec. El o luă în brațe și își lua iute zborul către satul pieilor roșii, ducând-o pe prințesă la tatăl ei." Căpetenia tribului era atât de fericit de întoarcerea fiicei sale, încât îi eliberă numai decât pe John, Michael și pe băieții pierduți, iar lui Peter Pen îi dărui o podoabă din pene și îl numi în semn de prețuire Vultur Mic. În satul pieilor roșii era așadar mare sărbătoare, Aprinseră un foc uriaș, în jurul căreia cântară și dansară până în zori. Aflată la mare distanță de ei, Clopoțica privea disperată la fumul care se ridica deasupra satului pieilor roșii, gândindu-se cum să scape de Wendy. Era atât de adâncită în gândurile sale de răzbunare, încât nu auzi că cineva se apropie tiptil de ea. Îmi pare rău să aud că te-ai certat cu Peter Pan din cauza acelei Wendy," spuse capitanul Hook curtenitor. Dacă aș ști unde este, m-aș grăbi o prind." pentru a te scuti de toate necazurile pe care ți le-a pricinuit. Și îți dau cuvântul meu de onoare că aș face toate acestea fără să-l ating pe Peter Pan, măcar cu un deget sau cârlig. Pe clopoțica o încânta nespus gândul că ar putea scăpa de Wendy. Nu stătu o clipă pe gânduri și se repezi să arate lui Hook locul exact pe hartă. În adăpostul de sub pământ, Wendy îi pregătea pe băieți de culcare. Michael nu voia să doarmă, însă Wendy i-a amintit de mama lor care i așteaptă acasă. Trebuia numai decât să-și facă somnul înainte de a se înapoia la casa părintească. Ce-o fi semnând, cuvântul mamă?" întrebă unul dintre băieții pierduți. Ah, cred că am avut și eu una cândva." adăugă un altul. Mamele sunt cele mai minunate ființe din lume." Încercă Wendy să-i lămurească pe prietenii ei. Cuvintele frumoase ale lui Wendy despre mamă stâniră în inimile băieților un dor nestăvilit de casă. Hotărâră îndată să pornească spre Londra, dar ideea asta nu-i plec cu lui Peter Pan. Parcați fi niște fetițe! Duceți-vă acasă să mai creșteți! Dar apoi nici să nu vă treacă prin cap! vă întoarceți în niciun dia Niciodată Se așeza apoi îmbufnat Privindu-i pe copii Cum se pregăteau de plecare Abar nu aveau ce-i aștea Copiii unul câte unul De sub copacul spânzuratului Fiind prinși și legați Unul câte unul de pirații care îi așteptau cu nerăbdare Wendy părăsia de postul ultima, deoarece îi venea greu să se despartă de Peter Pan. Spre disperarea ei, la ieșire, își găsi frățiorii legați fedeleși. Gata! Au ieșit toți la numărătoare! îi spuse smii capitanului Hook. Duceți-i pe corabie! le ordonă Hook oamenilor săi. Copiii ajunsele la bordul lui Jolly Roger, unde fură legați de catarg, Huc se apropie de ei, ținând între degete o pană de scris. Așa, drăguții mei, acum decizia va de în întregime. Fie veniți în echipajul meu, fie ajungeți hrană pentru rechini." Băieții erau tentați nici vorb. Ar fi fost o ocazie bună pentru a vedea cum e viața pe o corabie de pirați, iar ideea de a fi aruncați peste bord nu era tocmai atrăgătoare. Și acum, bachețilul acesta se va ocupa de Peter Pan la ora șase fix. Exclamă Hook încântat și în mâna lui Smith o cutie pe care urma să o pune lângă copac. Era o bombă. Capitane, ar fi mai uman totuși dacă i-am tăiat beregata, întrebă Smi. Ar fi într-adevăr dar i-am promis clopoțicăi că nu mă ating de Peter Pan, iar Hook își ține întotdeauna promisiunile, ha, ha, ha, răspunse Hook. Imediat după ce a dezvăluit ascunzătoarea lui Peter Pan, clopoțica a fost închisă într-un felinar în cabina căpitanului Hook. L-a auzit pe acesta povestind despre bombă și ceea ce avea să-i se întâmple lui Peter Pan. A înțeles atunci că îl trădase pe Peter în schimbul unor promisiuni mincinoase. Gândul acesta o scoase din sărite și după mai multe încercări reuși în sfârșit să iasă din felinar. Zbură cât putea de repede. Știa că trebuie să ajungă la Peter înainte de ora șase când urma să explodeze bomba. În ascunzătoarea sa, Peter umbla dat de colo-colo, încercând să alunge gândul trist că nu-și va mai vedea niciodată prietenii. La un moment dat, găsi pachetul și un bilețel pe care scria pentru Peter de la Wendy cu toată dragostea. Nu-l deschide înainte de ora șase. Deși ardea de nerăbdare să afle ce-i lăsase Wendy, hotărâi că e mai bine să aștepte până la ora indicată. Și când tocmai se pregătea să desfacă ambalajul, clopoțica intră vigilios și îi pachetul din mâini. – Hei, clopoțica, oprește-te! Ce faci? – exclamă Peter Pan. – Bum! Bomba explodase. Niciunghia nu fusese niciodată zguduită mai tare. Explozia fu auzită și la bordul corabiei. Copii, izbucnire în plâns. Știau ce înseamnă bubuitul acela. Și ce-i aștepta oare acum? Capitanul Hook nu zăbovi nicio clipă. E bine, și acum ce faceți? Întrebă el. "Capitanie Hook, nu ne vom alătura niciodată echipajului tău, răspunse Wendy în uile tuturor. La revedere, John! La revedere, Michael! Fiți curajoși! le spuse ea fraților săi. Wendy termină de rostit aceste cuvinte, apoi păși încet pe o scândură de lemn care a târnat deasupra mării. John și Michael își ținură respirația și deodată Wendy dispăru. Dar nu se auzi nicio o prescăitură. Ce-ar fi putut să se întâmple? Cook, Smith și restul echipajului o căutau în furiați scotocind cu privirea în jurul corabiei, însă Wendy se afla în siguranță în brațele lui Peter Pan. O, oh, Peter Pen, m-ai salvat! Am crezut că ai murit! Peter Pan, îi povesti lui Wendy cum fusese salvat de clopoțica și că aceasta îl avertizase că ea și copiii erau prizonierii piraților. Se cățăra apoi sus pe pânzele uriașe ale corabiei. Fii atent la ce urmează, Wendy! Voi pune capăt ticăloșenilor lui Hook!" Hook, de data aceasta nu mai e nicio scăpare!" strigă Peter. Hook înlemii. Nu putea să creadă așa ceva! E imposibil ca Peter Pan să fie în viață!" Pan? Peter Pan? Nu, nu se poate!" scrâșni el înfuriat. Peter își lua vânt și să năpusti asupra lui!" Lupta se dezlănțui la bordul corabiei. Peter Pan și Hook se luptau pe viață și pe moarte, în timp ce clopoțica reuși să-i elibereze pe băieți. Peter se rotea în aer, luându-l mereu prin surprindere pe Hook și împungându-l de fiecare dată cu vârful sabiei sale, fără a-i da însă șansa de-l atinge. Cei doi adversari se luptară aprig până când Peter Pan se trezi încolțit la capătul unei vele subțiri. Încercă să-și păstreze echilibrul, dar era în pericol. Din fericire, Peter Pen nu căzu și dovedea astfel că este mai îndemânatic decât Hook. Curând, capitanul obosi și ceru îndurare. Își pierdu echilibrul într-o clipă de neatenție și se prăbuși peste bord trept în botul ar căscat al crocodilului. Țipă după smic cât îl ținea gura. Acesta și ceilalți tovarășai săi sărire imediat într-o bargă și vâsliră de zor să-și salveze capitanul. Hu! reuși să scape din prinsoarea crocodilului și în timp ce monstrul plescăia lacom în urma sa înotă cât putut de iute către barca salvatoare. Între timp, la bordul corabiei, Peter Pen își puse tunica și pălăria capitanului Huck și salută solemn audiența care îl întâmpină cu urale. Victoria e a noastră! Ridicați ancora! Întindeți pânzele! Pornim la drum! ordonă bucuros Peter. Dar, Peter, încotro mergem, întrebă Wendy, confuză. Mergem acasă, la Londra, spuse Peter râzând. Acasă? Ura! strigare într-un glas Michael și John. Copii aveau acum ocazia să se bucure de cea mai frumoasă priveliște pe care o văzuse rodat. Peter Payne o pe clopoțica să presare praful magic al zinelor peste corabie. Aceasta se transformase astfel într-o splendidă nava aurie care plutea deasupra niciundiei în drum spre Londra. Michael John! Curând vom ajunge acasă, la părinții noștri, șoptei Wendy, fericită. Și la Nana, adaugă Michael. Se apropia însă și momentul în care aveau să-și ia rămas bun de la Peter Pan. La Londra, doamna și domnul Darling se întorseseră de la petrecere. Domnul Darling uitase cât de tare se înfuriase înainte de a pleca și hotărâ să o lasă pe Nana să doarmă din nou în camera copiilor. Cei doi merseră împreună pentru a-i vedea pe copii și când intrară în pere, descoperirea că patul lui Wendy era gol. Doamna Dalin o găsi dormind cu capul sprijinit de pervazul ferestrei. Wendy se trezi și când își revăzu părinții, exclamă bucuroasă. Mamă, tată, Peter Pen ne-a adus chiar acum înapoi de niciundia! Domnul Darling tocmai voia să zică replica sa obișnuită, prostii, privinsă pe fereastră. Un ori ciudat, sub forma unei corăbii, plutea lin în lumina strălucitoare a lunii. Ciudat, spuse domnul Darling cu o voce caldă, am senzația că am mai văzut corabia asta. Cândva, în copilărie, când eram tare mic.